Mechanische Stufe 14 Bevor sie ihm Monate schickten, sah er keine Visionen, außer um das zu erfüllen, was sie vollständig sah.